Останнім часом душман звітував через човникову дипломатію про свій лізінг, консалтинг, інжінірінг з її грошиками рідше і рідше. Ймовірно було припустити, що наставляє Нінон фінансові роги. Небавом вона, Нінон, зможе працювати фермою з вироблення пантокрину. Хоч тоді буде якийсь зиск склятого душмана, гірко посміхнулася Нінон. Та попри усе при згадці про душмана не переставало щось млоїти в її здоровому організмі. О-хо-хо! без тебе мені, любимий мой, летить з одним крилом. Ти отказала мне два раза, не хочу, сказала ти. А вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Хвацько виспівав її касетник на всю колишню Візантію, навиваючи на Нінон в сумні Мбає трагічні настрої. Нінон дивилася на портрет Жириновського, наклеєний на стіні за касою, і розмірковувала: Як же так могло статися, що вона, Нінон, окрасить гордість київських ринків? Гори смачних лісових горіхів, залитих солодкими річками карамелі? Причина кількох десятків вибитих зубів, підбитих отшей, і одного зарізаного лиця кавказської національності, могла так нерозумно і безперспективно розпорядитися з собою в особистому плані. «Дорогая», – казав їй один знайомий Анатолій Абрамович, «дорогая, последний раз предлагаю, я обращу вашу двіжимость». Він котре обмацував темпераментними незавіком поглядом гори і долини ніноньського тіла, як эдусягло пику стыглой жиночносты. В недвижимость. Я скоро уезжаю. Поехали со мной. Вы остановите палестинско-израильскую войну. Им будет некогда воевать. Они будут разбивать свои палаточные городки вокруг вашего дома, чтобы только посмотреть на вас. Что вы забыли в этом странном государстве, где никогда не понимали и не любили женщин? Нінон заткнула пельку заразі моєї мічти і ухвалила вольове рішення. За тиждень їде додому і спитає в душмана повний бухгалтерський звіт за свої грошики. За три роки, а не відзвітує, Нінон припинить інвестиції, тобто візьме топір да одрубає йому все по саме нікуди. Кліп про Нінон на пісню Вставай. Страна огромная. Вставай на смертний бой. Нінон, як матір батьківщина з Київської лисої гори, прозвана в народі Лаврентіївною, закликає саму себе до страшної помсти душманові. Пусть ярость благородная. Нінон у тому ж образі, але з плакату Тоїдзе запитує, «Чи є у тебе совість душмане?» Скіпає, як волна. Нінон перед ансамблем пісні й танцю військового округу дає душманові зрозуміти, що не пропаде без нього, як не пропала досі. Священна війна. Нінон погано спалося в каюті, пасажирського порому по дорозі через Чорне море додому. Вона не любила, коли хвилі хлюпали в ілюмінатор а обшивка досі не списаного на брухт корабля потріскувала під натиском моря. Жаба задавила на дорожчі квитки, на горішній палубі. Скільки зарікалася, годі їздити му, як білі люди, першою клясою. Над, а не під водою. А у касі рука сама намацала меншу купюру, а в уста самі попросили гірший квиток. Душманові заощаджувала Щира дурка з провулку. Металевими східцями трапу біля її каюти затопотіли десятки ніг. Почулися голоси зойки. «Трандець! Приїхали!» Волохатою лапою жах намацав серце Нінон. Вона кинула оком на сусіднє ліжко. Нікого. На верхній ліжка. Так само. Чкурнули у ботах. Першими почули тривогу і ноги на плечі. Титанік, адмірал Нахімов, надувні плотики, крижана вода, плач, б'ють слабкіших по руках, по головах.